Сам зручно влаштувався навпроти на дивані. Міг нічого не фіксувати в пам'яті. Їхня розмова записувалася на магнітофонну плівку. «Давайте умовимось, Поліно Герасимівно», – запропонував, «що розмовлятимемо неофіційно». Та недовірливо підвела брови. Яка ж може бути неофіційна розмова між слідчим і арештанткою? Маю на увазі, що не вестимемо зараз протоколу. Отож не вважайте нашу бесіду допитом, коли це можливо, звичайно. До речі, що вам більше смакує чай чи кава? Кава, пожвавішала Суханова. Дайте мені цілу склянку кави, а я п'ю чай. Козиренко наче пробачався за свою неаристократичність. А поки нам принесуть усе це, мушу вам сказати, що я не знімаю з вас підозри за вбивство пруся. Бо є факти, які свідчать проти вас, і я не можу на них не зважати. Якщо вбили ви з Григоруком, раджу зізнатись, бо рано чи пізно ми замкнемо навколо вас ланцюг фактів. Так, замкнемо, повторив категорично. Та якщо ви не винні, допоможіть слідству знайти справжнього злочинця. Сподіваюсь, ви розумієте, що це у ваших інтересах? Звичайно, згодилася Суханова. Вона сиділа у кріслі в невимушеній позі, наче відпочивала. А може, й справді відпочивала. Камера попереднього ув'язнення не курорт. Крісла й дивани там не ставлять. Звичайно, повторила, я зрозуміла вас, але не знаю, чи зможу стати вам у пригоді. Принесли чай і каву. Суханова кинула в склянку всі чотири грудочки цукру, що лежали на блюдечку, і відразу, не чекаючи, поки розтануть, жадібно сьорбнула. Поставила склянку, уже спокійно помішала ложечкою. Запитливо зиркнула на слідчого. У протоколі допиту записано, почав Козуренко, що Прусь пообіцяв найближчим часом залишити роботу і одружитися з вами, що він матиме багато грошей, яких вам вистачить на все життя. Це правда? Він обіцяв таке, відповіла Суханова. «Зрозумійте, навіщо мені було вбивати людину, яка обіцяла забезпечити мене всім, а щоб і так заволодіти його грішми, і одружитися з людиною значно молодшою і вродливішою», – пояснив Козюренко. «Втім, справа зараз не в цьому». «Як ви гадаєте?» «Кажучи про багато грошей, прус мав на увазі ті, що зберігалися в тайнику, чи ще якісь?» Суханова замислилась. «Важко щось ствердити?» Уважно подивилася на Козуренка, немов хотіла здогадатись, що саме криється в його запитанні і як їй краще відповісти. Зітхнула і вела далі. Я знала, що гроші в нього водяться. Але щоб така сума... Сплила пальці на колінах. Василь Корнієвич був беручкий, любив гроші і, мабуть, хотів на прощання грибнути у заготконторі. Так, спрокувала моловка Козюренко. Скажіть, а чи не приходив хто до прося додому? Чи, може, він десь зустрічався з кимось? Василь Корнійович подзвонив мені, коли в останній приїздив до Львова, почала Суханова. 15 травня, уточнив Роман Панасович. Так, п'ятнадцятого. Можливо, він приїздив ще, але не заходив до мене. А 15-го? Я була вільна від чергування в лікарні, і ми вирішили піти по магазинах. Мені подобалося ходити з ним по магазинах, призналась. неодмінно щось купить і подарує. Ми прийшли по академічній, і тут пройс попросив зачекати. Мовляв, у нього призначена зустріч. Зайшов у готель інтурист, і не було його хвилин десять, чи трохи більше. Вийшов сам? Так. І ви не помітили, який у нього був настрій? Василь Корнійович був збуджений. А коли я запитала, кого він там розшукував, послався на справи. Однак про свої справи він ніколи не розповідав. У голосі Суханової почулося погано приховане роздратування, І Козиренко зрозумів, що вона не може простити цього просю. Потім ми пройшли до оперного театру. Тут сіли в трамвай і доїхали до Валової. Василь Корнієвич попросив підождати його в скверику,